Thank <laughs> you.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 Pots escoltar-nos tots els divendres a les 11 de la nit a Radio Mollet i també en format podcast tant en el nostre blog nuvoldefum.blogspot.com com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Spotify, iTunes, e etc. Gràcies, com no, a l'aportació d'Audio d'Audiotalaia. A més, com sabeu, estem amatent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream Amixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/nuboldafum. Avui, aquesta nit, com us deia, tanquem la dotzena temporada del Núvol de Fum. Com cada any, ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres tanta música setmana rere setmana. Ha estat, de fet, un any molt bo pel que fa a la música. Hem fet grans descobriments i s'han publicat molts bons discs. Al setembre, com sempre, reprendrem els programes i tancarem l'any. Només em cal agrair a tots els que escolteu el programa i els que li doneu recolzament que un programa que, com sabeu, es fa amb humilitat però amb tota la professionalitat que el propi projecte em permet. Ja sabeu que el núvol de fum no rep cap ajuda ni de l'Ajuntament, que prefereix invertir en coses segurament més vistoses. En canvi, sí que ens ajuda Audiotalà, ja ho sabeu, us ho recordo cada setmana, aporta el necessari perquè puguem estar presents a les plataformes de podcast més importants i això realment és d'agrair. I dit tot això, avui tancarem la temporada de la millor forma que sabem, presentant i escoltant música i arrencarem amb Acoustic Levitation i el disc titulat Something, 4 peces cortetes com la que sona ara, Rain and Sunlight. un parell de setmanes es publicava el nou treball de Ekin Phil, projecte turc, el qual ja fa anys que li seguim la pista per la seva mescla d'ambient Drone i dream pop. Aquest nou treball porta per títol Sleepwalkers i segueix per aquesta mateixa línia. Són cinc peces editades per Helen Scardale. Escoltem el tall que dona nom en aquest disc Sleepwalkers. Doncs aquesta era la banda d'Istanbul, Ekin Phil, des del seu darrer disc, Sleepwalkers. Continuem amb un dels discs que ha marcat la temporada, el del Combo format per Joachim Spieth i Marcus Wettner. Junts han fet diverses coses aquest any, totes al voltant del seu treball Overlay. Des de, després de la seva publicació han anat traient remescles i versions, com aquestes Overlay Reworks publicades en vinil de 12 polzades. Escoltem el, la peça titulada Nucleus. Continuem amb una altra novetat signada a quatre mans. Des del segell californià Line ens arriba Un dia en Mèxic. Un treball signat per Franz Jovín i Yamil Rezc. La col·laboració té una història curiosa. Franz Jovín estava el 2022 preparant una residència artística en la Casa del Lago, a Mèxic. Per refrescar el seu espanyol va començar a veure la sèrie El Candidato, quedant enamorada de la seva banda sonora, composada per Yamil Rezc. Li va agradar tant que va acabar contactant amb l'artista. Aquest va ser el punt inicial d'una nova amistat, així com d'aquest disc. Doncs aquesta és la col·laboració entre Franz Jovin i Yamil Rezk, un disc que trobareu dins el catàleg de LINE. I continuem amb un treball que personalment m'ha encantat pels seus drons minimalistes, estàtics i foscos, es tracta del projecte de l'anglès Justin Brodrick, que porta per nom Final, i segons el seu bancà, és un projecte que ha existit esporàdicament des de 1983, quan Justin tenia només 13 anys. El disc de Final es titula What we don't see i arrenca amb aquest dron bodiless. Doncs així sonen aquests drons foscos, estàtics, eh, minimalistes, com us deia, de Final. Aquest projecte de l'anglès Justin Brodrick, que esperem poder també seguir-li la pista. Avui hem tingut un programa força drònic, com heu pogut comprovar, però el tancarem canvien d'estil i apropant-nos una mica al jazz ambient, que ja sabeu que també és una de les nostres habilitats. Tanquem el programa i la temporada del nòvol de fum amb una peça de 15 minuts de Jeremia Zimmermann. A principis de maig publicava un treball titulat Body of Light amb quatre talls d'un jazz ambiental de formació clàssica, de formació de banda, amb clarinet, cel·los, guitarra, bateria i de més. El disc tanca amb la peça precisament que li dona nom, Body of Light. Doncs amb aquest eh, Body of Light signat per Jeremia Simmerman tanquem el programa d'avui, el número 460 i tanquem també la dotzena temporada del núvol de fum. Estigueu atents durant l'estiu perquè intentaré que no es quedi parat sobretot el perfil d'Amics de Cloud del programa on podreu seguir escoltant sessions i seleccions musicals en aquest stream que tenim a Mixcloud. També aquesta temporada intentaré reprendre el tema de les mega, dels Mega megamixtapes que fèiem, si recordeu, els, me, els que porteu més temps doncs a les primeres temporades, un megamixtape amb el bo i millor de tot el que ha sonat aquesta temporada. Espero, eh, eh, crec que, aquesta, que aquest cop serà en dos volums, en dues eh, sessions, en dos mixtapes, i espero poder pujar el primer d'aquests dos mixtapes ja la setmana vinent. Uns mixtapes que també eh, oferiré a la ràdio per si es volen emetre ...durant els dies de Festa Major... ...que personalment doncs em faria il·lusió. Així que sense més que afegir... Eh, ...m'acomiado ja de vosaltres... ...ens trobem per Instagram... ...ens trobem per Mixcloud... ...ens trobem pels carrers... ...pels concerts... Eh, ...que passeu molt bon estiu... ...i ens retrobarem un altre cop... ...aquí al Núvol de Fum... ...a finals de setembre estigueu atents a les xarxes, doncs ja us, eh, us posaré el dia concret. Què passeu molt bon estiu i molt bona nit i ens veiem aviat.